ka transmetuar Imam Ahmed dhe Imam Ad-Darqutni ju në librin e dietarëve të 18 të haditheve që i kanë dëgjuar Ad-Darqutni e ka transmetuar një hadith të pejgamberit aleyhis salatu was salam ku e tregon disa prej skenave pak më të hollësishme se si do të shfaqet Allahu xhallala banorëve të xhennetit në xhennet dhe në çfarë forme kanë më të qen banorët e xhennetit kur Allahu xhallala i shfaqë ata ta shohin me sy të tërë Allahun te të bareke وتعالى dhe përmendëm se dietar kan thon shikimi i Allahut Në jannat osht prej mirësive më të mëdha. Saçoj ta përmend më fjalën e Imam Shafiuit, ku më përmendteu hoxha se Imam Shafiuiun kur e kanë vetë a e shoh më Allahun xhellahu an-akhirat, a kanë më pa Allahun te barrek votara, ka thënë normal çka kanë më pa sepse Allah e ka përmend Kur'an. Pastaj ka thënë, sikur mos tashifsh më Allahun xhellahu an-akhirat, s'do ta adhurosh. Si më adhuroni zot që nuk e shoh më kurr'. Ai gurtone, menxurina e Imam Shafiuit, ka thënë Më mukoñcës besoj që e shoh, nuk e adhuroj, sepse nuk e adhuroj një zonë që kurrë nuk e shoh. Prandaj, shikimi në ftyrën e Allahut xhallahu xhalla, shikimi në Allahun tebareke u teala është hak, saçi kanton për dietarëve, kush e mohon shikimin në ftyrën e Allahut xhallahu xhalla, është i mohon ndaj Allahut tebareke u teala sepse i mohon fjalët e pejgamberit dha Allahu xhalla xhalla wa wala. Thot Imam Darekutniu dhe Imam Muhammedi në musnad nga Enes radhiyallahu an poth baina nahnu hawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam id qal fa deles aish me pejgamberin alaihi salatu wasalam kur tha shikoni kta pjesa hadithe janë të përsëritura sepse çdo sahabi e transmeton hadithin dhe se ka dëgjuar pe pejgamberit alaihi salatu wasalam dhe teksti është i njëjtë teksti është i njëjtë madje kjo është prej prej dëshmive dhe argumenteve që fuqizojnë fjalta pejgamberit alaihi salatu wasalam se si, kur e transmetojnë pe sahabi një tekst të ngjashëm të njëjtë argumenton se është e saktë për gatsimin e kësaj fjale të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Thot pejgamberi alaihi salatu vesselam mu ar jibril në dorë në dorën ti e tij me një pasqyrë. Dhe në atë pasqyrë e kishte një pikë të zezë. Dhe i thash, çka është kjo pikë e zezë o Jibril? Tha kjo është koha. Tha pasqyrja është dita e xumë. Dita më e veçantë tek juvë dhe në ahirat. Do të thonë, e dita e xumë kanë më të veçantë në ahirat. Tha shka është këpika e veçant këtu në pasqyrë Tha kjo është qasti Kër njerëzit e shofin Allahun të e bareke Ua te ala Tha I thash si e quni Këtë dit Kër ta shofin njerëzit Allahun të e bareke Ua te ala Gjibrili i tha Këtë dujt dit e quajm Jo umull me zit Dita e shtimit Dita e shtimit Në koran është përmen Jo umull me zit Dita e shtimit e shtimit. Vë ledajna me zid të gneve ka edhe shtes. Andaj, që uët dita kurëshofin Allahun të bërëke vë ta'ala dita shteses. Pas taj, ka përmen se thumë juëdhenu li ahlil ghorafi fe juqbilun e jëkhudun këthbanë l-miski ila rrukbe alejhim aswiratu dhehbi vel fiddah. Fëtë Në hadith se pengamire a.s. e kapit Gjibrilin për këtë ditë të madhe Dhe Gjibrilja ka spjegue se banor të gjennetit do të ullën prej karikeve të margaritare dhe diamantit Allahu te bari kjovë të ala i ullën në menebir edhe në kerasi Kersi, kursi i thojnë karikës Menabir i thojnë shtreses e cila vendosët mbi, mbi karike Do më donën karikja ka me qenë prej diamantit Dhe këto shtresat kanë me qenë prej margaritarëve të lartë. Do më dhonë vendet, ku kanë mu ulë, banorët e gjennetit, për me pa Allah unë të barek e u atala, kanë mu qenë vendet shumë të ndryqushme. Dhe thotë, pastaj, ju dhenu li ehlil gërof, atyre të cilat janë në dhoma të larta, të ulur në këto kursia dhe në këto karrike, ju ipët leje dhe parfimosën me parfimet e mloja. Do më non shikona. Pala se me ordallahu te bareke wu teala e, e zmadhojn xhendjen. Me laçet ja ja zmadhojn dhe lartcojn xhendjen sepse kan me fol me Allahun te bareke wu teala. Tavejur me ari dhe argjend dhe me petka te mundoshit. I vesh Allahu xhellala me petka te mundoshit. Derisa vin tek hapësira e madhe, që ka quajt në hadith elwadi, një luginë e madhe, të cilës nuk ja dina realitetin, po është hafësir e madhe ku ju paracitet Allahu Tebareke vëtala, fe idhet me ennu fihi gjullusen, baat Allahu Azza wa Jelle aleyhim rihan ju kalul eha el-muthira kurt ulen në ato karrike Allahu Tebareke vëtala, ja u lëshon një sen që ka e quen el-muthira muthira është nëzitë se edhe shpërthise kjo muthira është Jau, jau shfaqë aromën banorët e gjenetit edhe ma shumë Allahu gjellore banë prej mirësi së tina Fe e tharat jena bi al-miski l-ebi adhifi u gjuhihim vë thijabihim Ju shfaqët kundërmimi i për mirë, e rësë mirë Në ftyr dhe bardësia e madhe në trupat e tëre Thotë për nga meri alej salatu e salam Wa hum jau me idhin gjurdun murdun Dhe ata banor të gjenetit në këtë dit janë gjurë dun të pastrum me pastërtijen më të lartë të kullum kristalizum s'kan kur gjo prej djersës në të fësir ka artë nuk kan kur gjo prej urinës prej nevojave të ndryshme të cilat i kanë në këtë dunja të në në pastër në kulmën e pastërtijes pasaj thotë murë dun pa mjekra murë dun është njeri ujtë cili Nuk është pa mjekër, po është i cili nuk i ka dolë fare mjekëra. është i cili nuk i ka dolë fare mjekëra. Mu ke halune të lyër si të të tëre me me zi, me atë qka e quajnë kuhëll. Ebne u thelethin, u e thelethin e sene. Në moshën 30 e tri veçare. Në moshën e 30 e tri veçare. Ako argument për këta në Kur'an, ka thënë Allah u të bare kjo e të ara, Ua ke wahibe e trabe Në surën nebe, ka thonë Allahu Subhane wa Teala Dhe banorët e gjennetit i kanë bashkëshorët e të tyre E trabe të një moshe Janë të një moshe banorët e gjennetit Dhe ajeti i cilë e citon të një moshe është ajeti të rëdhjet e tre I rënditur E kanë argumentu disa Prajetëra, mirëpo neve mbazojmë në fjalën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Ala surati Adam, yawma khalaqahu Allahu azza wajal në pamjen edhe surrën e fotografinë e Ademit. Kur e ka kriju Allahu xhallahu ala. Domethënë jo 100 metra, po di kontrollet me tre, si ka përmend pejgamberi alayhi salatu salam 60 dira. 60 kut, 60 kutë gjysmë metra. Ademi alayhi salatu salam ka pas 60 kutë, domethënë 30 metra i madh njeriu. فصاحت فينادي رب العزه تبارك وتعالى تذ الله تبارك وتعالى اثير كيد ستارين الجناته ويثوت لارجوي perdre لارجوي امبليسو تماما مس الله تبارك وتعالى الجنتليه قام امبليس امبليس الله تبارك وتعالى فاذا رفع الحجب بينه وبينهم فراوه بهاء هو نوره هم له بالسجود Thotë për nga meri sallat e sallam, kur ti ngritin përdët, kur ti ngritin bulejësat, Allahu gjellu ala me urdhën e ti ngritin bulejësat që banor të gjënetit të ashofin, Allahu në të bare kjo vë të ala, thotë për nga meri sallat e sallam, fe idhara eu beha e hua nuri hi, kur të ashofin shkëlqimin e madhë të Allahut dhe dritën e madhët Allahu gjellu ala, hem mulehu visu gjudë, morin hof të i binë në sejdeh. I bin Allahu të barëke wa ta'ala Në sejde Fe ju në adihim të barëke wa ta'ala Bisauti hi E Allahu jellal i thir me zanin e tina Shikone për nga mërë a.s. I përhan Allahu të zan Bisauti hi I thrit I thërret me zanin e ti Irfa u rëusekum Grit një kokat e jube A ta bojnë sejde Allahu jellal Grit një kokat e jube Fe innëma kenët il ibadet u fit dunja Ibadet i ka qenë për në dunja Tu nuk ka lodhje Nuk ka nevoj me ra sejtë dhe, sepse e kanë vërtetu e sejtë dhe në këtë dënja. O entë muljohu me fideri lë gjeza, dhe sa jujni në vendin e shpërblimit. E kini kalu vendin e punës, ta sheni në vendin e shpërblimit. Selu një ma shiqëtum, të enë rabbu kumulledi saddaktum waqdi. Thot më pit një qëfar të dëshirani, se unë e jap juve, nëse unë jam zotit qka ju i kini besu e premtimi tim. Allahu të barëke vëtala O etmemtu alejkum njëmëti dhe këmplëtsua dhe gëti në timë ndajush Fë hadha me hallu keramëti Kjo është vendi inderit Kjo është vendi inderit që ka une ndëroj atë njëri Pas e dhëtë Allahu të barëke vëtala Feseluni ma shiqëtum më pitni që ka të doni Kërkoni që ka të doni Fë e kulon, Rabbena, vë ejju khajrin lem të fëllë hu bina I thojnë, o zotë jonë E cilën të mirës në i kibonë ne Celen mirësisë na e ka dhall që të pyes më ala, nuk din çka më pyet. Nuk din çka më pyet. Pastaj thotë: "Eleste antana ala sakarat al-maut", i thon banorët e xhenetit, "A nuk na ke ndihmuan në agonin e vdekjes?" Që domethën sa agonia e vdekjes është e trishtueshme, por edhe çati çka Allahu xhallahu ala janë ndihmon dhe janë leçan. Pastaj thotë: "Wa anastu min al-wahsha fi dhulumat al-qubur", a nuk je ti o Zot ai i cili na e ke ndriçuar? ersiran dhe trishtimin e natës e vorrit që të me tonë se natë e vorrit ka të ardhë shumë nëse Allahu gjellua nuk të lehëson mirë për neve nëse Allahu gjellua nuk të lehëson atë barën e ranë që e ka vorri si ka lehëta janat një rijut nuk i va të kanëshme me shku të vorrit edhe me nejtë të nditën ati shkonë 5 minuta, një orë mas shumëti nëse e konde një tafër mduke e vorros dhe ikë për ati pse? se si rijet se atmosfera o shumë e vrashtë Atmosfera shume ardhë, atmosfera trishtushme Po parë me nëtë tim më konat i vetë Adë të tjertë me shkue, ashtë të laman e trishtushme Andë e madh, ket Allahu u gjelluala Ja u kaletsu këtërë, këta e dinë Si një metë të madhë, këtë mirësit Allahu u gjelluala Wa amen të wahshet E dhe na indë nefë këtë i fisur Dhe na i ke siguruë Trishtimin, apo na ke siguruën Nga katastrofa e rinjallis Këtë të rinjallën njërzit Këtë bëllët këja meti ka m Pasatë tojnë, eleste e kalte atharatina, ozdo tojnë, a nuk në kifalë gjunaët tona, vese tërë të alejnë al-kabiha min fiëllina, edhe a nuk në i kim shëfë veprat e tona të këqia. Shikona, allo jau paska falë disa gjunaët këtëre njerëzë, s'ka nënkon, pa gjunaët. Ajo kërkesa disa njerëzët të priqë që ka me ndohët tjetë për, do më nënë, si valide, që të dëshirojnë që shemboltyra tjetë pagabime. Shembulltir pa gabime kanë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse doim me, me ndjekshëm shembulltir pa gabime. Përveç pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk ekziston shembulltir pa gabime. Nuk ekziston model pa gabime. Të zgjedh janë me gabime, andaj thonë banorët e xhenetit, a nuk na e kim shef veprat e vëllitsta? Qabih i thonë të vëlliturës. E Allahu xhallala e ka shef. Pastaj thotë بينما مر علي صلاه والسلام <سؤال> جوانا بنور التجنت وثبتت على اجسد جهنم اقدامنا اوزت انو كنا كي فرثوا قوم تونا ن عرم جهنميت فصايت قلت وتجليت لنا فصايت قلت الست الذي ادنيتنا من جوارك فاوزت انو كنا كي افروا بران بريزنس استانا قامنا في المضريه منيت اقرب الله تبارك وتعالى فصايت قلت واسمعتنا لذا ذا تمنطقك A nuk na i ki mundcu me shijuwe kënatësin e të folurit tënë? Vesh me të folë Allahu Jelle o'ala, koka, lezet, i veçan dhe kënatësi, e veçan. Pas të i thotë, Dhe na i e shfaqë neve me dritën tënë? Na i e shfaqë neve me dritën tënë? Dhe me thonë Allahu Jelle o'ala shfaqët, Rralisht me qenjen e tina dhe njerëzit banorët dhe gjënejtit e shofin Allahun subhanahu wa ta'ala. Fë ejju khajrin lem të fëalhu bina, fëna uudhu billahi azzawajllë. Andaj thotë, cilën të mirë nuk në eki bohë, zotë neve Dhe kërkojmë brojtje prej Allahu të barek e wa tala Nga mos mirë njohja dhe nga mos falenderimi Thotë Allahu të barek e wa tala E në rabbu këmullë dhisa të dëktum waadi wa E të mëmë të alejkum një me ti Thotë, unë jam zotë juve Qëka ju i kini besu prim timit tem Kërkojnë i ditë qka, qka unë e tja ujabë Ata thotë, nësë elu kër ridak Të kërkojna kënëtësin të Dhe knatësht për, për, për neve, për gjithmonë. Feja kullu Allahu te barek ja uve te ala, birida i ankum e kaltukum a tharatikum. Thot me knatësin time, ja u kum fal juve gjunaat. Musë më pas kanë i knatësht me juve, se ja u kësha falë gjunaat. Po jam kanë i knatësht me juve, dhe ja u kum falë gjunaat. Dhe me thonë, se knatësia Allahut, bjene dhe mbi gjuna qarët. Se knatësia Allahut, është prezente dhe ta ishka për gjunaat. Dhe me dhanë Allahu te bare kjo e dha Taala i thotë, unë jam knaq me ju Andaj ju kum fal Se mësë mu më paskoni knaq nuk ju kisha fal Andaj njeri nuk duhet me ju pëshprejse Tëre më shirës Allahu u gjellë u ala Sepse Allahu knaq dhe në më katarin Me një kusht, nësë i bja pishman dhe pëndohet Nga gjunahi i tina Thotë pasaj Allahu u gjellë u ala Vë se tërtu alejkum më kabihë min umurikum Dhe u kumë shef dhe prat Endytat juve Vë edhënajtu min gjivarikum واسمعتكم لذاده منطقي وتجليت لكم بنوري فهذا محل كرامتي فالله تبارك وتعالى يكم افرو اوفرميه يكم منسوم باموه و يكم منسوم شيوك نسين التفولر تيم الله تبارك وتعالى شكون قراني الله جل وعلا است تفولر ت مير ما ديكو رلهون ني لكزس ي مير سيكو شي كاثام بيغامري صلى الله عليه وسلم Lejsa minna man lam yataghanna bil Quran nukesh preneva i cili nuk e knon Kur'anin nuk e knon pa ledo rrafsh duhet me knohë andave nga me deleley sallallahu alejhi wasalam ka qarkubrit dhe sa sahabive se t'ia ulexoja Kur'anin e kështu me radnë se fjala e Allahut e lexuar me juën e kriesës u shfjala me Amir para mendoje direkt Allahun te bareke o te ala ishte نقال من تيمو بشكروه تشكا بني اباسي هذا اجل و اعظم ان يفسر كما ما و ما لا تصا مو اشبقه فصايت انسي رضي الله عنه فقلت ابي و امي يا رسول الله يثاش اوه بيغامت او دغوري الله انسي رضي الله عنه وما مقدار تفرقهم قال كقدر الجمعه الى الجمعه ف وشرا انسي تشفر برنغه فارمالي فيا رسول الله Sa është koha dhe hapsira Mes dy takimeve Do më dhonë, prej takimit, në takim, sa ka? Tha, sa ka prej në gjumaj në gjumaj? Një, një ofë Kjo është për kategorinë më të lartë Që ka në shofi në gjumaj, Allah unë të vare kjo vë të ala E në si ti indereson Sa është hapsira, do më dhonë A ka më konë për ditë kjo kështu? Thotë, për nësëm, jo, sa koha mes gjumajs dhe gjumajs Pas ta i thotë Pëngameri sallallahu alaihi wasallam, vëlësi ila şey'in ashwaq minhum ila el-jum'ati linzuru ila rabbihim tebaraka we teala weli yzidahum min mazid fadlihi we keramatihi. Pëngameri sallallahu alaihi wasallam dhe banorët e xhennetit nuk mallëngjejn për diçka, nuk i marr malli për diçka, nuk flakrohen për diçka e nuk marrëziten më shumë se sa me ardhe qasti edhe ni ardhe pa Allahun tebaraka we teala ce tja ushtoje begatien, tja ushtoje mirsien, dhe të morin dritë ga anë Allahu te bareke. Wa taara, fatë enesë radiallahu anë, se mi'tuhu mirësulillahi sallallahu alaihi sallam, wa lejse bejni wa bejnehu ahadun, e kumë dhe gjuhë e këtë fjalë, repinga meli sallallahu alaihi sallam, dhe mes mudhe ti s'ka qenë kërkush. Mes mudhe ti s'ka qenë kërkush. Këta di dhe ka trasmetue, imam Ahmetja përmenda, imam Darakutniju, ka qenë një djetar Ebu Bekër ibn Ebi Shejbe, njoni për i muhadithave të mdoj të muslimanve, dhe ibn Khuzejme edhe ibn Batta e kanë trasmetu e këtë hadith nga Pengameri sallallahu aleyhi wa sallam dhe rrugët e këti hadithi të përmledhura me një vend e forcojnë këtë fjal të Pengameri sallallahu aleyhi wa sallam. Andaj në këtë hadith prezentohet dhe shfaqet forma se si njerëzit kanë me po Allahun të bareke vë ta ala.